Gure proposanenak oinarritzen da bi elementu hoietan alde batetik lurraldeen respetua eta lurraldei dagozkien uh, ba, lekua emaitearena eta besta alde batetik baita ere arduren metatze horri mugak, mugak ezartzea. Eta hio zen zaigu, gainera biak lotuak direla, zenta ikusten duguna momentu honetan, ber uh, autetsien gain erortzen da, aldeatetik politika publikoak eta eskumenen gauzatzearen uh, ardura, eta baita ere poloen dinamizazioa. Eta bi urte hauetan ikusi duguna, ba, politika publikoen gauzatze edo martxan ezartze horretan, Nunbait asmatu egin dugula, aldiz ez dugula bat ere asmatu bestean. Eta arrazoinetako bat da, gure aburuz, gure iritziz, ba justuki hori, ber momentuan denetarik egin beharra, hau da, badira lendakari orde batzuk, berdutela hau zapes lanak egin, behar dute ber momentuan beraiei dagozkien eskumena gauzatu eta eta animatu, Behar dute poloaren bilkura kantolatu, animatu eta dinamizazioa egin eien uh, uh, poloan, eien lurraldean. Eta zonbait zuen kasuetan, uh, kontseilari departamentalak badira ere, esku, edo eskualdeko hautetxi. Uh, Baina, eta iruditzen zegu, hori ez dela posible tzen dugula eraginkortasunan eta galtzen dugu ere hurbilketan ez. Eta orduan horri ba, uh, uh, hainzin egiteko edo buelta emateko, Pentsatzen dugu orain jokatzen dena lurralde politikaren bitartez, badela biharko gobernatzaren paktaren uh, oinarri. Eta orduan horre atik nagin nuen martsoaren haaseiko, Uh, kontseilua baino lehen, proposamenao uh, erarazi eta entxeatu gobernantza paktu berritu bat terat uh, joitarena. Konkretu uki zoen proposamenean eta lujaldipoluen garantzia azpimahatzeko, uh, batzorde eragilea horretabosta autetxitarik horretamait bi tarat pasatzea proposatzen duzuek? Bai, eta horren uh, osaketan, uh, alde bat atxikitzea, gaur egon den bezala, horretabi haute txik, egen ardura bakarra izaitea ez den atipia, izatea eskumenen uh, gauzatzea. Beraz, horretan ikusten dugu bo, lendakaria, hamabi lendakari orde bakotsa bere uh, arloa lantzeko, behatzi delegatu baita ere arlo baten edo eskumen baten lantzeko, baina hoiek horretan uh, ardura izaitea bakarrik. Ez izaitea, gainez, ba, poluetako ardura duen. Eta horretan proposatzen dugu polo bakots, erreferente bat eta ordezko bat uh, autatzearena, kontseilu esekutiboan egoteko. Eta hoiek, ekarriko lukete, lurralde bakotxaren ahotsa Eta haien ardura litzateke, ahotsa ekartzeaz zain lurraldean ere proiektuen inguruan, eskal elkargoak dituen eskumenen inguruan, dinamizazio lan baten eramaite, eramaitearena. Eta beraz horrekin, lortuko ginnuke, gure ustez, horreka bat eh, gaur egun ez dena politika publiko eta lurraldean artean, eta berreskuratuko genuke ere urbileko uh, bai zerbitzu, bai eta ere gogoeta, eta hainbat autetxi duten sentimendu hori urrundu egin direla erabaki eta bar, horreri ba, erantzun baikor korbaten ekartzea, zentazken finean uh, elkargoaren etapa hau utxegiten bat duhu, Ba, Bizi gizaila izanenda, guretzat uh, importantea dena ere bai, ba, biharko egunean beste jauzi bat ematea prozesu instituzionalizazio prozesuan.